وليلمطلقات متاعهم بالمعروف حقا على المتقين محكنا دا عدة تاو دا طلاق مسائل رواني او دا متعيم مسائل رواني ندې آیات کې بیا دا بیان بي کیږي علی متلقات متعم بالمعروف حقا علی او دا پارو د طلاقو شوه خلکو متاع بالمعروف خرچه ورکول د دستور مطابق حقا او دا حق دی په پرزګاران خلکو باندې چې کم د ګنا نه ځان او بس تلاک شده خبره جده ده مطعينه کمه متعمراته نمخه یوم متعطیر شوده نیوکول خدا ده جده ده نم اکم متعمراته چه کمه مهر مقرر می و وقت نکاکه او بل حقیت اللہ سنیل بول شده تعلق نیسا بل شده بس تلاک شده محرمه کارونه او تعلق نه دي ساتل او تعلق نشو نو درې مو ده واجب د روانه کولو غرانګاری دي هغه ته دا واجب دي لو پټاش وا جوړش په قانون نشي دا ورکول په کار او دا واجب دا دي د دې ذکر دوباره الله زکر زه چګوردی په خپل حق مکه او به دوپاره حق نه نه ګوره دا واجب ده علی المتقین په پرېز ګرانه باندې دا مطلب دی کوم ګناه ګار دې ګونانه ځان ساتي پاغنيشت پاغم د خپل ګنا نه لل متلقاته مراد هغه ا دین قول <سؤال> دا آیات دین مطلب دا لري چې د مراد ا ما نه پکا د تفصیل <سؤال> به ان شاء الله تېشته مګي بیا راځي نه پکا خرچور ول د دوران کې قضې تا قران ا دین قول هغه آیات کې دا نه بالمعروف د خوضو دا د دا, دا مطلقو خوضو دا پارا جتلاکو تغیلی شوی نو آگئی دا پارا متعادا نیو خوضو خوضو دا ما بیان پا جداغی واجب دا او دادری خزی داسی دی جکمی دا مثلا محر ملاوی پورا محر جتاللوک ساتھ علی شوی دا بسرا او محر مقارد دا پورا محر دا در ام کسم دا دمخ کی ما بیان کرو بیانشم بیانو لی باغو سورت کی نیم محر دا او در ام بیان می سلی. ینه د دې په خاندان کې د دې جوګه جینې چې څومره مہر وي د هغه ده نو دې یوه په خوره د ډورور کول واجب دي خو د دې دریو د لپاره چې کم ته مکمل مہر ملایوي یا نیم مہر ملایوي یا مہر میسر ملایوي نو دې ته جوړه جامور کول لا مستحب دي چې دامځي نو مستحب دي چې د دې ته د نو مخکد واجب پرانشوه دي ولل ماږي په زمونږه دا ډېر نوساند ده دا جوړې ورکړل خو سکه دښمنۍ شتاله ورکړل په پختو ماجرا کې ګویا چې دښمنۍ کړي سر پسې خلک ګرځي چې دلنه په صدري کې سر سر کلمشي د یو مشتي شو د قدم شي ماشالله عرب چې دی په دې لن کې اخر دي نو مستاجم محترم ما خبره کولی غاړي کې یو ربي سر ناشونه ما به چې چې ځه هرانه طلاق ورغورم زاگې واده بل ځکه ماته وینا کړې دروټه نو specification ورټه د نوغې لږ ورزنه نو عرب د سینا ټیک د آواز مباحد نه نه الله تعالی خوښ شي تر د قتل پر شي ورې سره د نظائر د دې قدری مطلب هم د خپل <سؤال> استاد بیان کې دا درې مطلبونه دي ولې طلقاته متاو او چې کله دې دې کیسه متا مستحب معنی چې د درې مت بیان د چې ځا مہر ملایږي یعنی مہر ملایږي مہر هم ملایږي د حق معنی دی واجب حق معنی دا ثابت دی علمتقین په بارز ګرانه واجب نه او مستحب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 پدې کې سوچ کویا په دې عمل او کې عمل نه کار واه. د حکمات په عمل لږه. په عمل په کار د ځکه الله کوم مختلفه پال شرایط ورکړي. بعض ځکه چې الله تعالی حقا علی المتقین بعض ځکه والله بما تعملون خبير بره مکو الله حذر ده. بعض ځکه ان الله بما تعملون بصیر الله لري دین کې بلزکه حقا علی المحسنين بلزکه وعلم او زه مختلف الفاظ الله تعالی د زوره لپاره استعمال کو او د زور ور كله د لپاره استعمال کچورې په احکاماتو باندې عمل کو دی آیات را د مسلی او د عیدت مسلی هغه سره تورسته دني نستو الله تعالی بنی اسرائیل زیاد پیغمبران بل اسرائیلو ګراغلی زیات پیغمبران عربوږه ګراغلی دا راځي واقعات الله تعالی په قرآن کې ذکر کړي نو د تل واقعات ذکر کړئ او کله چې د بنی اسرائیل په قیام باندې په علاکه شي وا هغه علاقه واسط سره قریب علاقه کې دا وردان علاقه دی په بني اسرائيل کې ته را او چې کاون مرز را باندې ندي خلق د جنگل طرف ته تو خلق ورون بلول قران ملي وهن اولو د سور زرګون اچھا سوره چا دریز رایت چا تیاز رایت چا صلویخ رایت کری لذرہ شرد مختلف اللہ <سؤال> اگر تقاسیل لگلی اللہ مقرطبیلی صحیح خبر رہا عرب کی قیلوب لکن نکم سکم دلک دورن سیوائی زرگولت جا رہا ہے ارتیمالی نکم سکم دلک دلک درزی سیوائی نو رمیت پر اتفان نبی سیواؤ دلیب مرد موت افضل حضر الموت قرآن یوکی ب لی تیخ قوتا نفقال اللہ بللہ نوکو اللہ بیتاوئے سمع احیامل دے جنلی ندا چن مرگو تعان تا سبلا خلقمان جنمرگا ولی جنوری ویلی تعان تا قولوها یوکو دانوشت اکتالا گوارینا جنگ گوارینا تا قولوها یو مورو قرد کرو که اتعاون دیارو تحتیدی او اللہ مرکن برکن برکن او دیو کنی شو قرآن مورو ایتون سر تارو رضا دن دے کہ اللہ خلا فرمائی ازا جا عجر اللہ استعفدون ساعتمون استعفدون جلیتا گا لگیان مرکن کی گیا بیانا حرست بیان جنگی مرکن نو دایا انسان تیجی مرک از وقت اسمان یو موت یا اوتو برکن لط د تورې سوال اجل دی د نیټې مرګ دا د نیټې مرګ د دې نیټې مرګ اخیری د مرګ نه کړه چې دا انسان بیا قیامت کې د روح په بدن سره ارزاکيږي نو اوه کارمله طریقې سره بدن سره ارزایي شي او پاور سي حسر حسر جسمانی بوشي نو هغه ته د نیټې مرګ ورلیکي اجل دی, دی, دی دا په سزا مرګ بس الله یو مرشد مردا په تخت کوي اتا ته په تخت ته د مردا به ش وینم مرشه ثم که الحمدلله وکړه نو غوا الله تعالی دا به د استازم لپاره نو د مبارک بندوکونو نامې کونه چې څو او د قلم مل کونه هر څه برقرارو دا نه چې د میراث تقسیم چار څو بس ورز یا ترز دې د کلمو بیا حق اسلام او ته له دې چې وکړل نو د دوا په خپله د دې جنډي کې نه پاتره مې زاله په خپل زړونو خلک نو دې علي احتلال کړ چې ګورې مرګ آوا بلا سبب امره شي سبب تعمد اخداک تلکاو مګر مرګ درته نه بلا سبب امره کړپک او تاسو جون په تېښت کې نه خدا به نو خدای تاسو بلاد سبب مزلون ورکول شي بلاد سبب مرګ ورکول شي مرګ او جن دا خدای خلاص کړو ته چې جن ورکول شي چې مرګ او پاتې کېږي د تا پټه پټه قانون کې او اې تکي مرګ ملي نه شي مرګ پټه کېملو شي نو یو اتحاد و شو چې دغه مرګ سره منه کتاب کې اخر پیغمبر ورته ذکر کړو سره منه علم مشاهدتی را را مخ کی اغا اسللللی علم و دلیم سر و تمالو موخ دا پاکو تخکاراک را اللہ پی فضلو پاکو تخکاراک را پاکو کو باندے مرگو مولی دا اوجوان دے مولی دے چی مرگ سی دا مرگ نرس تو بیا اسارے دا سنگ پاسی اغا ارسی پاکو لستر کو باندے مولی نمار دا اوجوان مرگون کے اغا اللہ قرار دا مرگ اوجوان اغا دا اللہ پلا ان په تخت انسان هغه د مرګ نه شي بچیږي بیا د دې په تعاون تختېلونه تعاون تختېل څنګه نو صحیح خبره ده د بوخاری او د مسلم شيخین روایت شي کوم دغه تعاون هی دال په نبی تختېم اټکل ده راغل دې نو ألتا ورزان إيوانا تتعوني بس تتعوني اسنشي قولي نو ده ألتا شكاملتوا باعو تتعوني نو أغيطا ألتا كين نو ده ألتا نتيح أو قا ألتا نيح باعلي وتأتا كيف تتعوني غلط نو أرتا ورداخلي ألتا بيعني تل فتا تحضرت ومرضي الله تعالى بارك ربي شك اګه مې کې شام پروان یو ولا کړې سره أنا کوته چې أنت کې په اورو سره نو أنت کې تعاون پیدا وشو تعالی دې د عالمه واپس هغه کې د داخله شتاس منا چې د تعاون یې د منور دا هوږي یو قسم کې ذات قتل علی کل او کې شي کلی ور داخلي په زور را اومر سے دعا رضا نغافت ابو عبیدہ سے ورد اسلام بن صحابی دے اوہا تیو اکرار من قدر اللہ دا اللہ تتگبیم دل مخت مطبع جے اتعاو جو حمر خلیفہ سانی دا لوی صحابی دے اوہا تیو کاش دا خبر اتانا رکڑے دو عبیدہ دا خبر اتانا ملک اوہا تیو فرمائل إن لا يهمل أن تتدري من الله بقاعد الله يا التدري الذي تفعلُرَّا Jenny وأ kro Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo Blo çahole هؤلاء ببيما شيء أمر مما ذلك يعني أن هذا الأسبوع très جديد هذا هوBlack för استطاع الشباب وحوالا이라는 عدة هذه اللお願いします ڈوالا دا اللہ لکھتے لکھے گوڑا مثال دوالے لکھے مسئلہ علاج دام دا اللہ تعالی قدبیر او اندازہ دیبارہ کی کہ علاج شرکتا فکر کی گیا و کمڈے گیا ابراہم دین طرح لکھے بیمارے پر علاج کو دام او قضا پر تقدیر او بج ربتا کسڑے بیمارے علاج دیبارہ دوائی کی گیا نمد الله <سؤال> تعالی <سؤال> په دې سره کله الله مبارک دی شهادت علاج نه دي شي صحت نه کملوش شهادت به کشي نه علاج په دغه الله تعالی په تدبیر الله تعالی من مرغم دا الله او کله علاج الله په سلام انا هغه ته یې الله دیو په سلینا د خزانه بل کزاته راځه تختم نو مثلا حدیث نه حدیث کوم دک خبره چې کما علاقه افتعو من وانت نری ور داخلي د فقره کمزې کیوی په دومره په ځان باندې ور افتعو کړو چې راغلی په بس الله تعالی ناشته کړی تعالی ور وګړي چې الله نو وایي انو بیان شي لګي چې کم مرز لا. No. لا تتخفيدي لهم فقال الله الله الموت. الله بيتوين وشك. ثم ما عقب. لا يجب على بعض التصير لكل مستاذ محترمي. فهي لليس سلام دعاوة. الله لعب فضل على الناس. الله عوان لفضل لفخلقه باني. ولكن اكثر الناس لا يشكرون. لكن اكثر لفخلقنا غنفوي. دې آیات سره متمه کوي دا آیات مناسبت د ماقابل <سؤال> سره سره نو دې د ماقابل مناسبت واجب شي چې ګورې تا کا کا پر دې حق نو ورکوي دا مقام مهر وغیرہ نو ورکوي نو ګورې خپل حق خلاص کی ارسي دا چې مرګ د باندریږي یو سبب ني الله تعالی به والی او جان بندن والی نو دې ترک اشاره چې ګورې پر دې حق ورکوي نو اللہ اغسطیمشی لکده بني اسرائیلو تاو گو رئی ده بنی اسرائیلو نا اللہ اختلا دی تیختا قولا اللہ اختلا دی جان و اغسطا اغارس دینا پا دیشو اور داگر دا سر عربت مناسبت آوازی ہے اول بواقع ہے کہ اسو خبری لی نو بواقع ہے دا خبرم ثابت شجے اللہ اختلا صاحب دو قدرت تے ده اللہ طلاح مضبوط کود رب تک با اللہ طلاح ایمان پکار دے جوان او مرک با کونکی دا اللہ طلاح دا او بل طرف تا تزدیق برسالت تک امرہ گچی دے فسکیل علیہ السلام کدوا دو سرش نگورا پیغمبر تا پیغمبر دا رسالت مصر صابت تزدیق بررسول او بل طرف تا دا آیت رضا غبرم صابت تشوچی معا دی جسمانی اللہ طلاح چخلک را پاسینو اللہ طلاح تسگران دنی دا بدنیم برا پاسی اللہ تلا بولا سزا جزا ورکی ورکسی ایت را قاتلو بی سبیل اللہ جنگی گئے تلا رضا اللہ نو محقی سو پیرے دی کتال فقم ذکر شوئے علکہ تبسیلی مسائلہم ذکر شوئی دلکہ ضرورت نشتو خدوم را کدرکار دے مختلق ایتی مران دے یو ذکر آگلی اکتبہ علیکم الکتال نو علکہ مقصود دور کتال پر زید ته کار ترانو څنګه پرض دی کم وخت پرض دی کومه کې نه دي بیان کړی او د دې بیان د کتال مسله ذکر شوه هغه متعلق د حرم و جرم کې کېثال کوم پرکار دی په کطا اوس د ټکی پرغم کر قربانی بیا ذکر کې خطاب شوی چې وقاتلوا فی سبیل الله جنگي کې فلاغ الله کی وعلم لیکنه ان الله سميع علیم چې الله اورېږي ګره او پوې ودا خطاب چاہتا دے چاہتا جنگی گئی امت تا دے او در جن اما قبل کسان کا صحیح خبران مفسرین و جمہور محققین و ایجرہ دا پیامر علیہ السلام امت تا اللہ تا جنگی گئی دا خکر اگئی تا دے پلالا اللہ کی کتال کن او دل ایت اما قبل مناسبت موازد تے چھے انسان عام دو قد مرق مریږي انسان دو حالات او د دنیا سره محبت علماء کې واقعیا بیان کړېږي د دنیا سره محبت نو کراهیت زمات دا انسان د مرګ نه نشي بچولې مرګ راغلي مرګ کله وو بل سبب مرګ له شي چې کله مرګ دغه سبب مرګ له شي مبيات له حالت کې مرګ مشه قاتل او الله فلر د الله کی ورپسی دے انقاد مسئلہ ذکرکی دے جنگ دے پا رخا مہا پا جنگ کیس دہا لگی خرچ پکی کی گی ماللہ فرمائی من دل لذی یکیل اللہ حسنا سو پیچھے اللہ تعالیٰ کا کرز ورکی بہترین کرز اللہ تعالیٰ کا کرز ورکی بہترین کرز اور اللہ تعالیٰ دعویٰ کرز دبل کی پا دبلو لسا پا دبلو نو دار سبحان الله دی الله کا فاطری الله پر کا رسول او ته په درځه لکه ولما یو به په اړه ذکر کېږي سره کنه کار د ورګینا به واپس خامخ نو شرع دی خبر چې ذات یې الله ته کمال ورته جهاد کې لګی یا نور نقلی ورکه آیا ټول ته شامل نه ک نور نقلی ست دقاتي یا پردی ست دقاتي الله ته ورکه نو قران دی الله وی دلته مطلب دا دی چې دتې په یګلی په ورته د برنامه ملای نو کار اجازه کوه اکرس په بیا صرف سرینو الله والپای دعا ای په والله د سیوا کوي بهترین طریقه سره الله نو الله تعالی انتهایی سیوا کوي سورته تیماتنا حنیف کی رضیو کجوره دو او حد اهر او مکه بعد مفسرین دامnikeلی وی چې دا آیات الله <سؤال> نازل شي کله چې موږ په ان شاء الله د رحمت مبارک او آیات چراجه چې هغه آیات نازل شي چې الله تعالی به یو په وسوسه کوي نبی اسلام دعا وکړي چې پرې جماعت همت لپاره نور مسواکې یې د عمر روایت دی صحیح ابن حبان حبان ولا په امر لزره دعا وکړي چې پرې عطا نور مسواکې نو الله تعالی دا آیات نازل کو چې الله تعالی د دبل او بیا امام رضی الله تعالی خپل تفسیر کلی کلی چینه دی علم صرف الله تبارک و تعالی څخه پرته سوا کوي چې په اخلاص سره ته د الله تعالی رکه پر جهاد کې ورګ دا مجاهدین چې راځي دا یقین ساتي دا پیسې تاسو ورکاوه نو دا غنای چې دا د نور سوا کوي چې دیبا حدم لري دی الله تعالی ویني ورنو نو صرفه الله تعالی انتہی لري تدې په تن له کې دا الله علم والله او بیا بی تا نه پیران شي جيره زوار کمنو مالانی په تنګيره شي الله او الله پر اخر اوله پر اوسه پرمال کر زړکاي الله تالات کبه زوار ولي تنګيره ولي او دا کرنی پر اخر اولی مان اغفر فرح کي و اليه ترجو مان دي الله تعالی او تاسقم طلبدا تاسقم الله توازه نشاره دې خبر ته جله مال تا نه زاين دل ته تنظیم د تنظیم او ال ته باندې نیو مطلب در آیات آغدک کدی آل <سؤال> تا برسال لیل شی دیو جنا چکرد دا آیاتو نازل شو نو در پیامبر اللہ السلام یو صحابی دی پیامبر اللہ السلام تر آگے ابو دا حدہ نمی دی پیامبر اللہ السلام تیو یا رسول اللہ زمان دو او دا الفان دی پیامبر اللہ السلام او ان اللہ تعالی یرید من القرص خدوی زمانہ قرص والدو بطوری دو خوشالات و اللہ دو باغ دی او دا خوشالاته وجنه وه به وتيزه باغ يا رسول الله نه د باغ دي او دغه دغه باغ نه علاوه اذنشت دک د تجربهونه د الله لپاره شوایل پیغمبر سلام الله تعالی مالنا شي او باغ مختلف ویال لپاره پرې د خپل معاش د ذریعہ لپاره پرې زکه دا چې ته ټول په کول ورکه سبب بلته محتاج نه دا ناجيز چې بنت نو دو پریا رسول الله د زال زطا دوه په ټکم بهتره باغ د پای کې تقریبا 600 کجو لري 600 کجو دې بډې بډې ودانه د الله تعالی په کار ورک سپهرمان السلام او فرمایل اذن یذکر الله به الجنۃ الله تعالی بده بد متو جنت کې درګی تا ته الله تعالی دې په جنت تر کې جنت متا ته ملاوی بیا رات فلداخل کوته دلته بیچړو مو او له تردی پوری رازی چی آگا دے بچو اخلوکی آوگو دے ورکے او آوکا جوری روبا سلید ایمانہ دا اللہ پلارکی ورکے دائے او باقرد را دے بلتزا چی کلی پی عمر اللہ و سلام تا دا پتہ اللہ کی دا دے خبری چی ارلہ اللہ وارکا جوری روبا سلید بچو رو بچو رو بلد نو حدیث کی رازی چی پی عمر اللہ صلاة و سلام بے اوپر میں جکم من عفق رداء فیامر اللہ علیہ السلام پرمائے ندا معلوم چے ابود دا ابود دا تبا پاخرت کے سمر کو جری ملا دی اور اغتبا سمر قلو قلو قرون ملا دی کشادا مکانونو بوتا ملا دی نو پیامر اللہ السلام دا الفاظو ہے ناوہ با کشالان جاس شیدونم یلی دو دا شام نبارا رہا اللہ پر آبیرہ ولی تنگیرہ ولی ویلیہ ترجعون اللہ قد بسอัลبرت بهعمله ای ها تدوی بیاځه دایس کی راځي چې په عمل اسلام په مره چې کوم سړی سره کاور کې یو پلس سیوا کوي دا سره کې ورک راځي ها او د یو په اتل لسباندې ثواب ورکوي سمره ته کم نیټه نو دومره ته ثواب سیوا کیه کس تا چې د قرض پیسې او په عمل د سره مې د یوه لسان نن غرس توګه یو پاتل لزداولې متعمل لزدا مو دایکل جسوال به دي رسنه اسی دی د برابرۍ دغه ضرورت نه اچي کم پرزګالي د اجست څوال به نه مجبور به رسنه ايش یي او کله را مجبور امداکتو کله الله تعالی یو پاتل لز باندې نه کار یو د ادارک لا یو پاتل لز د څنګه میلاوی او دی تہ مت ورک کال کرے دا تہ ورک ابل موږ انو بیا ته ته ثواب ملایي کی مزید ثواب نو خاص کې دا फायदा انده هغه بل طرف ته ځان نیچه مالک سره هی نوبیاتال متولون نی په کار ال تحریذ کې بیا بل حدیث ته راځي دا او تاسو ته شرع ترغیب ورته متن الغنی ظلم تم امر له اسلام پر مهي کوم سره پیسي ہونے ور گئی نه ظلم نه هغه تموي ظلم دی نو تا بیا نه کې ملای وی په دې د پیښې نه الله راولي الله راولي واستره او یو دا بیان شول منزل الله یو عباد الله سپتی چې الله بندگان ذکر کوي نہ اللہ تکرز ورکو د اللہ بندگان تکرز ورکو مرضی ان د اللہ بندگان تکرز ور آیت مطلب یاد ادب سوت کی اللہ تکرز ورکی تکرز ورکی حاجت برابر کی ضرورت برابر کی نو جن د اللہ د بندو رب برابر او زیاد کی جگہ پر فرق وتمیز در والی اللہ نو د حدیث کی بیار علی کلا قیامت رشی حدیثی کو چلے بنده تبع الله تعالی و مسلم ابو بخری شیخین روایت پیغمبر علیہ السلام بنده توئی تا الله تعالی بنده توئی ابن آدم مریض تو کلهما بنده بیمار شته تا زما تقوس نک ای بنده ما تا قران وک تا خرات نک تا مسک وک ماتره وګرا نک هر انسان بوتو خو اتا تا تو ته کی جنات تهو بیماری جنات بشو ضرورت کنيش دعوان کر رب العالمین الله چې زما بندہ اغستا نه قرہ وخت ته تاونه ور کوي بیمار شه دا عادی په کار اوته عادی نه کوي نو درګه دا آیات یو مطلب دا هم تر سوط دی الله او ذکر ورکی دا الله په بندګانو ته کرس فیصلہ نو الله تعالی باچې کرزی بندې ته ورکو الله تعالی دبل کی فزیات دبل کول سلام دا مطلب دا آیات دغه مطلبونه مې چې د الله <سؤال> لپاره خرچه کول دا کوم مطلب کمه الله تعالی دوچن کوي اذن دا الله خليګان تا ور کول نو دې کې الله تعالی دوچن کوي په حدیث ملي ته وایي اتلس نه کې په ملاغي حز بسنه علي مولا مرش ولهي متم قاتید طاره دکلا بالمعروف اد دتورم پادق حقا علی المتقین دا ساجدات فرض غرام رمضان اویا دین معنا هغه حاج زنه ته مراد شي جتا استعمال هغه د حقن معنا بیا واجب حقن دا واجب ده علی المتقین او فرض غرام رمضان له کذا الله بیان لللاتا ایا کی ہے تم اقم اللہ لكم فائگ است ذکراں تا کہ لو نہ جتا سکتی کرو بس تدی باندھیا عمل وک ہے الم ترا الذین خرجوا من دیارہم الم ترا ایت النبیذلی دې دې تلېته مراد دې غوړي دې دې زری دل عائلہ اندے یعنی تا علم نظر اگلے پاکستان باندې دا طرح پیغمبر اسلام نے بھی مکتہ ول دو مطلب غرد کده ذلیل ول عائلہ اندے دور کرو ته قلبی انطرا الى الذين استعلموا درس العلم نظر اغله تاك فان باندي خرجوا جدي وتي من ديارهم قرون مقلنا خرجوا بتقيد لدواجه التعاون من ديارهم قرون مقلنا حذر الموت تقيد لدياض مارنا قالوا مسايل لهم بيت الله الله تعالى موتشان تصديم لشو نبس مشوه بیا اللہ اختلاف پر قدرتی کاملیسا اس کی علیہ السلام دعا تا اللہ اختلاح جو اندیکلو فمنا اخیاهم ان اللہ اکنن اللہ تعالی زوکر لین خاوان بفظل دے خاوان بفظل لیدے علی الناسی تخلق واندے ولیکن ناک فرن ناسی لا نشکرون لیکن اکسر دخلقنا شکر نوبازی لی انہا شکرا کافر انہا شکر دے بیا غصر جنب پکار دے چگا غصر ظلم دپشی نور بسی اللہ تنا دیکھتا اللہ کن کیا وقاتل ہو جائیں گی گے بی سبیل اللہ اطلاع با اللہ تنا کی وعلم یکینو کہ ان اللہ یکینن اللہ تنا سمیعن عوردن کے دعا خبر جتا سوئی قوئی علی من قوید تاسزنو چنیت کی تدوئی مندن لبی سبتتس یقرب اللہ چدے کرو اور کی اللہ تنا دا منزل نزیسو کہا تسجو قرد اللہ ایک ارزار کی بندگان دا اللہ تلاتا قردن حسنا قرس حفتا فوضائفہو لہو اضعافم کفیرہ فس دو چند کدی کردن اللہ تلاتا بکردن یعنی دبی سواب یا ايو وای تهو فسواب کی ثواب د دین را لغو دیکر د پارا اغا و او اخر و این جادیا تا تا نبل جادا ترجعون تا سبوات او mm -hmm.